כי הנה אדוני יוצא ממקומו, וירד, ודרך על במותי ארץ, ונמסו ההרים תחתיו, והעמקים יתבקעו, כתדונג מפני האש, כמים מוגרים במורד. בפשע יעקב כל זאת, ובחטות בית ישראל, מי פשע יעקב? הלא שומרון, ומי במות יהודה הלא ירושלים ושמתי שומרון לעי השדה למטע עכרם והיגרתי לגיא אבניה ויסודיה אגלה וכל פסיליה יוקטו וכל אתנניה יישרפו באש וכל עצביה אשים שממה כי מאת ממזונה קיבצה ועד את ממזונה ישובו. על זאת אספדה ואלילה אליכה שולל וערום אעשה מספד קטנים ואבל כבנות יענה. כי אנושה מכותיה כי באה עד יהודה נגעת שער עמי עד ירושלים בגת אל תגידו, בכו אל תבכו, בבית לעפרה עפר התפלשי. עברי לכם יושבת שפיר, עירייה וושת, לא יצאה יושבת צאנן, משפד בית האצל ייקח מכם עמדתו, כי חלה לטוב יושבת מרות.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 עוד היורש אבי לך, יושבת מרשה, עד עד עולם יבוא כבוד ישראל. כורחי וגוזי על בני תענוגייך, הרחיבי כורחתך כאן נשר, כי גלו ממך.